Zaleinik informazio Eta lehenik informazio praktikoak, beti praktikoak baitira izenak dion bezala. Oilasko gerostak gehiagoian eta zuen semeak pitilin tipiagoa ukanen du. Ara zer dion, peta abereen babeserako elkarteak. Zaten duzi berdin, usuekin ikusgarriak egiten ditu peta elkarteak. Bideo baten bidez, aldiuntan hor joren hilabete bukaeran, eh? martxo bukaeran argitaratu zuten, Emazte bat aurdundelarik Sobera oilaxko diaten badu Ondorioak ditu niniaren zat Ala zerdion Zergatik Zergatik Ftalatengatik ftalat, famatua. Industrian industriaren esten dire noilaskoak hortaz beteak baitira a elkarteak. Produktu kimiko bat, da pesticidiu, pesticidiuetan baliatzen dena, tinduetan plastikoan eta bar. Suren xemearen pitilinaren neurriak kezkatua zira, esdian oilaskorik, serdion bideoaren bukaeran, pizkatsozoa ez kanpaina bezala. Baiegia badola al bat. Baina gizarte zozoari da ere berdin, eh? bere ikuspegitik, petaren ikuspegitik behintzat. Baina gizartearen kontradikzioak ere eh, diokoan emaiten ditu hemen. Diendek garantzi gehiago emaiten dutelarik haien itxurari eta gizonek haien sakilaren einari begiratzen dutelarik intereksik, intereksik erako txigabe, jaten dutenari eta sustut nola eta nundik elduden eta bar. Baina zuntemen, mesua hori zela sustut eta gizartea, aipatzen baitugu, gizarte zibilaz, ari gehiten pixka bat. Eleparen inguruan ostegunean proposatua da, proposatzen dute edo proposatzen du, garapen kontsailuak, trukak eztabaida ez tabaida bat. Guguetatzeko, aipatzeko, elepa, proiektu urtaz, mintzatzeko azkenean, haute txetatik uruntzeko gaia eta edo nork ere proiektua bere ganatu dezan, uler dezan, ez tabait datu dezan, huri ez da berdin beharrezko ere. Baina edo itzen zait ez berdin ulertzen, eh? gizarte zibila konzeptua. Prinzipioz, zer da gizarte zibila? Bon, definizioa hau litaike. Gizarte zibila, gizarteko elkarte eta erakunde voluntarioen eta sozialen mulzuari deitzen zaio. Gizarte ekintzailearen oinarri dena eta estatuaren eta enpresen egiturei kontra dena ajunt. Irabazi, ajmorik gabeko elkarteak ere barne dira. Garapen kontxiloak, bideoak eginditu, leku kotaxun desberdinak emanez, eskainiz, titulu onenpean La Societe Zivil Pran la Parol. Franceses raiten dut? Franceses idatziabaita. Eta hor, leku kotaxunetan, emazte eta gizonak, elepaz eta zergatik eleparen alde diren, raiten dute. Bonkantariak kantariak badira, dibidez, maialen, entzuten alda, anetxe goien, edota michel etxe berri, eta ondoteek enpresa buruak, unibertsitate buruak, erruk bi entrenatzeile bat ere bat atarteko. Ez dugu iduriz gizarte zibilaz berrikuspegia, eta ez naiz segur diendartera ekarriko dituen, eleparen aldeko gogoak eta gogoetak olako bideoak eta be jende hauen itzak berriz entzuten baditugu, niri behintzat ez dit gogoe emaiten beti ziblatuak idurritza maitzaizkit olako bideo En tant que beti chef d'entreprise euh, je vois ça me plaît bien comme formule. le regard que je peux porter sur le le pays basque euh, ça a toujours pour moi été un, un, un regard exceptionnellement positif Ama jentaik xatu da beatsi zeurik izanenda hori buru joan oui le pays basque terre d'accueil terre de culture si est. un pays que tout le monde nous envie et quand je vais à droite à gauche sinon fort loin on me dit c'est le plus c'est le plus beau pays du monde évidemment je suis d'accord avec ça il va de soi mais gai netari abo euskaleria jori perde goi Ago solekoa Ze gauza polita Hegi, gauza polita Kantuarekin beti edekako dira ere gauzak Telebistako putz hutsa utz Irratiko hitz apitz Hitz eta putz Kantu bat, justuki segitzeko itzetaputze mankizunean, horreitarazten hau ziet, laster Joana Echarti itza emanen dakogula, entzulearen iritzia aste ahtero goizberin eta itzetaputze mankizunean, eta gaur belfastera era manen gaitu Joana Echartek, eh, an emazte bat preso eman baitute, abortatu baitu, simpleki. Bizio, aldiz, orainai aipatzen dugu, bizio taldea ez hau zenduzia, taldea eta berri, ere bideoklip berri batekin, jada, uh, behazken aldietan klipak etengabe ekartzen dituztela haien disko berriaren ondotik eta hau beraz gure barenetatik deitzen den kantua o, bidea, bideoa bistana sare ikusi beharko duzien ez dutze tiratiaren bidea zera kutsiko. Zerizane nai, zer, nai, zer, nintzen! kaldera esistenzialen linboa ni biltzen Egunan gaua handena ez dalaua, da laua baina lena daua da inorrez dela amiltzen Lurrera joan malkoak eskuz biltzen Gauzak ez dira ikusten ez badira sentitzen Baite ez duenak ez du sufritzen Baina sufritu ez duenak ikasten aldu bizitzen Azala entzuten badakiguia da Ez dakiguna da begirada bat ez mamia aditzen jakin nahi zukitzen dugu jakinez ungitzen gara Inorbetiko biziez bada ez da betiko iltzen. Konprenitzen, hametxak erditzen, kezkak erdibitzen dira. Zer da denboratzo iltzen, abiar biziko da, abiar sortuko den atzo ere zen. Utsuneak osatzen gaitu, osotasunak usten gaitu. Aitu, zikloan jarraitu, inoizasiez dena ezin da amaitu. Pakoitzak bere xarma, bakoitzak bere karma jakin mina beti zanda ezagutzeko arma Zorionaren bilatzaile sutxu Atsemana segi zure erroetan barna Gure barrenetatik Irten bide denak Elmugazarenetatik Bide berrienak Zango errenetatik Pausosu Pedienzia atcharren Etxeko sabayan ez da falta izarrik Gauza batzuk argi dira ez da erran beharrik jakin nahi nuke laguntzer egiten dugun Irri elkarrekin eta negar bakarrik Dolua ez da inoiz erraza horatzen Johanako horatzen maitea gogoratzen Naiz pentsatu hasi naizela zoratzen Minak erakutsi dit pozabal horatzen Sinezten ez nuena sentitu nuen barda Barnean dudan karga aritzeko behar ba Baina ez nahi ze baik zutan erori, guzia dakien hori ignorante bat da handi uste zantzua ikusi bi eta askori iotenak zure pentsamendua ez da ongi adors defenda zarzu zeure arrazo jori erantzuna bat edobi ahi orai ez du espero Gai doai bere zirik balego Norbere autua da bai bidean Segizkero joanak topatzea gero Edo egotea zai Ikuste dutez dela kasualitaterik Inork ez duela sortzen kasualki kalterik, Ez den gisa nahi gabe jarritako katerik Betiko itxiko den aterik Gure barrenetatik Irtenbite denak Helmugazarenetatik Eber genak errenetatik, eran zuzenak, tik Hanso sustenak txaren eta tik bere inziatxarenetatik ondurio onenak gure barenetatik deitzen da kantua bizio taldeak uh, egiten sortu duen kantua eta bere azken uh, diskotik uh, irugarren kantua da naskie, bideoklip baten bidez uh, aurkesten duten hasarean. eta nik intes garratxun dut bideokliparena itzaka agertzen baitira hor ez da hor ikusten marazkien bidez ilustratuak dira itzaka eta be baluratzen ditu azken kantu honen itzak. Itze tabu. Itze tabu. Joana etxartel asteer zuri itza entzulearen irizia ere itza manen hemen txomin ahtolari lehenik, Hau da, Txomin Artola musikariak ez zomendu Wikipedian agertu nahi. Hau, agertu da, xarean berriki. Bitsik bat erranen dugu eh, Txomin Artola artista musikariak. Eh, musikariainitz bezala badu bere orrialdea Wikipedian. Eta, eh, ebe, ustez, zainta Wikipedian mek zue, zuekidazten aldu jendeak du osatzen Wikipedia orrialde alde bat. Eta hemen, Txomin Artolaren itzak eh, barita izke, arlaren orialaldean hauek idattze izan dira Ttxomin hartola naiz, ez dakit zerbaitetarako balioko duen hemen nire kesa idaztea norbaitek kirakuriko duen ikusiko dugu. Neri buruzko zuen horgia hau erabat ezabatzea da nire naia. inolako baiminnik gabe hasi sineten idazten niri buruz. Eta den denak, beraien benetako izenak izkututan gordeta. Erabat dez babestua senditu izan naiz, eta bar, eta bar, beraz zemen uh, txomin hartolak dio, Be, bera da, egin eh? uriz, benen ezakigu, zenta animun, anonimoa da, bistan dena, xarean idazten delarik izango itibatekin, edo izen batekin, ez ta jakitena legiazko txomin hartoladen ala ez, dena den bere gutuna idazten bukatzen du honla, xartun azazue betirako zuen zerrenda beltzean, Lachaitu edera hartuko dut Je vous en merd, txomin hartola. Ala, zerra gertzen den. Horden, Wikipedia horre alde horrein txomin hartolarena berriz usaiakoa agertzen da. Baina eztabaidetan tabaidetan xartua da, beraz, uh, be, ustez txomin hartolaren gutun hau eta be, ea, bere galdea zer den ean nahi duen xinpleki anztura eskubidea aldarikatu xarean ez dadin uh, agertu bere biziaz ezerrez edo berra bere biografi an okerrak badirelako edo ez azkixetasun edo zakigu bera ote da azkenean txomin hartola ote da hori idatzi duena edo e, interneten atxoomaiten diren troll famatuak azkenean eneatzen diren horiek pixkatkakkin asteko sare mundu hori edo eztabaida bat sortzeko sarean ere olako mezuak idazten dituztenak e, eztakigu momentuz isiltasunean gelditzen da eta eztabaida Xarean abiatua da sustatu puntu eusen atxamanen duzie, hemen e, bere gutuna osoki irakur gai. Eta horrein, itzetaputzen, badakizue entzulearen iritzia joan eitzart, zuritza. Mauleko plaza xabal hontaik egin honu. Justoki, plaza hontan bedatxe urina dizugu, eta ezaguntutzu txoiak piu-piu, pizuak diu, diu gatiak miu-miu, eta asuak snif-snif. Beste lekietan agitzen dienak kumentatzen deitziet isuska enekronika tipietan. Eta egine, hala eginen dit, belfasteak ubi dia hartuko behitu du. Igan hastian, hanko hogeita bat orteko emazte bat gundenateik izan duzu hiu hilabetetako kartzela zigorriala, zerbait kriminala egin behitu, nipar Irlandako legiaen abea. Azti sumaitez, espantzetan zelaik, ere medio joxi eta hartu haurdun aldiaen etheteko. Zesto hoi beak egindizu, etxen, eta etxen haikin bizi bizizien beste emastek dizie salhatu polizai. Etxeko bizikidek salhatu izana ez dit komentatuko. Nina bai beste gaiza estonagarri eta eskandalagarria. Eramana abortua abortoa ez beste bidai chanoago eta legalesko egin ahal izatia. Estonagarri den duzu, mila bidertsuekin eta himtan hoita zazpiaz geuz inglatean abortua legalesko bela eta klinika batian egiten ahal den. Legia es duzuetxip bera ipar Irlandan. Han, Lege Saharagua applitzen beita, nila zortziehen eta hintan hoita batekoa, bai untsaintzen dusie, hemetzu been menhekoa, Ha Haixekuan kan behartu, eta chutut, espetie kan betu, Inglaterrak hala egin zilaik, nila bederatzuuehen eta hintan hoita zazpian. Erranen deita ziet, Mena sentako emastegastia ezta ordin, Inglaterra djun, han abortu xano eta legesko bat emukeitea. Han, sekuritate sosialak espeite jogibel pakatuko. Aldiz, Inglatera koer eginen dilaik. Hat balinda dua, begaintuke tsubidagia, hanko egonaldia eta plinikaen frezak. Brez, kajoskaziosun eskatila gazte hori, Eta beste bide batez egin dizu. Beak ere mediuak interneten mostez eta etxen hartzes. Berriki, bantailan, ipar Irlandako parlamentian legiaen ahintzebat proposatu ikizan duzu. Eman desagun bortxatu ikizan jenen dako edo shortzeko den haurak bisitzeko neke seaku kenentilaik. Mina hein hoie ez duzigan. Nahiz eta belfasteko justizia korte guenak, ezagitu dian ipar Irlandako legia gisa eskibiren kontrakua dela. Se egoera atzerakoia eta se neke seakem astentako. Se borrokaia maiten den sumaitek duintasun handiz. Konklusioni asegure duzu lasgarri konservadore diela Belfasteko fasteko parlamentu kordeskaiak. Nena jale galtobat hausani Zentako, Britannia handiko estaduak, ez tila bakiik hartu maila hortan. Binilata zazpia gabe, hoita hama hurtez, hua zenin gobernatzenai ipar Irlandan. Zentako, beste gehi elibatetan txudura sartu eta sartzen die prunki, eta gehi hortan ez. Ni hauke ez dakit, eta galt horrekin utziko zitiet. Untxago gozka eta egon bizkor. Joana, etxart mil esker zuri egin zulearen, iritziaren tahtea genuen hemen Goizbergin eta itzeta putzen zuen tartea baitu zientzuleak. Zure irratiarekin komunika ezazu Goizbergin eta itzeta putzen mankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, adoa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, esem esez, ala whatsappez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 0 sai zazpi zazpi zortzi, bost bat zaai bederatzi 0 Iratia helgargikin egin ezagun. interneteko fenomeno bat haipatu behar dautziatala ere. Kau kori kura, deitzen da. Berdein ezautzen dozienik egia ezan, asteuntan ezagutu dut. Kau Euskalduna da batzuek diute, gipuzkoakoa dela, baina ustez sekretu handi bat bada bere inguruan. Sareko artista bat. Beraz dugu, kau Bideoak emaiten ditu YouTube-en, bideoklipak eta hauek berak sortu kantuak edatzeko humoripiskabat, sentezar bat, haotsbat eta ordu gu kaukori kura. Adibidez, Napoleoni buruzko kantu bat badu. Kusten dituzue, Napoleonen irudiak beti bizkarra xutsuta, arroki, arroki jarria eta eskua tripagainean atorean sartua. Bere inspiriz, inspirazioaren hasta pena da hemen, Napoleon entzat. Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon Tripako Minha, Tripako Minha, Tripako Minha, Tripako Minha. Bona parte Euskaraz, Tripako Minha dekin ulerto duzie, beste bat ere zatiao, gizon baten historioa. Giz zer da, amatxi, ama eta tiantiarekin bizi eta bakarrik. Bizitzeko momentuan zailtasuna, kasten dira, sukaldatzeko adibidez, zer egiten du? Ebe Amazon deitzen du eta Amazonen manatzen du. Txiki tapik gaizkio juta, etxe miaizpa amatai zeba, etxe tifua eta berdin bakarrik ez ere genetzeki. E jania, Amazon, ziun, or Amazon, eta beste hau mobilete aldapan gora da zoriontasunerako metodo berria. Zure hauarekin saiatu mobilete bat aldapan gora egiten duen hotsa imitatzen eta ongi ateratzen zaizunean irri egiteko gogoa emanen enda utzu. Mobilete, mobilete, mobilete biletaren hotxa eta irri egiteko gogoa. Eta kantu, kantu hau ere, kolokon! Madonna, Mari madona, marimandona Mari Guztieke iten dute, beti berak nahi dona Madonna, marimandona, madona, marimandona Guztieke iten dute, beti berak nahi dona Konzertun ez gendun, txapela kinjonain Baina esan Ala ezbada, ala ezbada, jantza jeste ez porain! Madona marimandona, madona marimandona Uztiek egiten dute, beti berak naidona Madona marimandona, madona marimandona Uztiek egiten dute, beti berak naidona Rojoan nahizuen, butako batekin, baino esan genion Madonna izan sincheske yagure amona Madonna is sincheske yagure amona Ta viene chansibu bat verareki Kolokon kantua, olektu ziek, alakan, Madonaren artikoa hemen, kaukori Kura! Gomenatzen hotziet, xarean itzulinobategin nahi baduzie, horren ikusterat, joitea Kau kori. Kura horrekin uh, pausaino bat ere momentuz. laster ito errazkini itza bere iritziaren zat eta peti artista berako kantaria gurekin izanen da, peti eta etxeko usta berazken proiektua pirilaren ogeita batean aterako da eta bayonan aurkeztuko du asteburuntan eta laster beraz itzeta putzemankizunean. Bostak eter dimementu zeuskal iratietan berriak zurekin maite lopai. Arresti Eta resti hontan plazaratzen den berriak kalapitak miaritzeko ribitaldian Benoag August miaritzeko eitzineko trebasaliabek argutik kentu ikizanda. Aste hondar hontan Nikola Brusku, prezidenta ekinu kendian kalapitabaten ondotik, bi gizonen arteko ahara miaritzen iraganda eo batetan Nikola Brusku, prezidentak, sazu hondarian Benoag August kontratia geldizia erabakizien eta bi gizonen arteko adiskidantza hostusen geostik eta Untsa hostue bai, kusiz kalapitak izan dela rygbitaldian web gynianea gertzen da beri hau eta eraiten eraitendie estielaz komunikatu kohortaz. Nui debu mogimentia edatzen aida eta euskal herriane algarretatze bat egine da usteale juntan, bai onako xa hokaian hitzordia emanik da eta edo nur nahik parte hartzen halduke eta hitza hartzen bai bost minutaz, era nahi beita ego mogimentu hau alderdi politiko eta sindikatetik kampo ezan nahi. Dela. eta herritarren zabalik den foru antolatzen du garapen kuntzelia euskalerriko alkargoa bakarraz ostegunian hitzordu emanik da bi eta igotzi baionako elkarten etcian edo soinekor berriak edo informazioa Kaiten ahalduk elkargoa bakar hortaz. Basabiko eresimenta karakasta geuagetahabo badu bilangilekin abiatuik egun hama boste dia eta baraskiak bestelakatzen da dutie empresahuntan. Sibosan plantatuik da hau eta empresahau handitzeko sedetanda eta bilamposte berrie sortu behar lisateke. Eta enpresasen handituko bai KOP elektronik enpresas aldi huntan, Eta hunek eskualdian eta Europako sozula guntzak ukenen dutu. Mugarren altxatu behar egoitza beria entzat. Arrat hitzordu bat uh, eta mintzaldi batekin. Üskak ekin ere bidun bilakatu eskola publikoan. una Sergei uh, Astertuik izanen den. Ik hasbiek den da de mintzaldi hau sortzionetan. Mauleko serputsu gunean iganen da. Marriak gil sted ikerlaia eta ikazle izan dena, mintzatuko da gehiuntaz sortzionetan mauleko Xerbütsu gynian ondoko hitzordia beriekin shari seietan. Ütsumandoka. Ütsumandoka naste huntan Charles Bidegain at duna hitzaekin zinen zaiku. Atun mordoa, atun pakete bat, beste bat balbaia. Iduriluke ura irakiten ari dela, arreinak ordi dela gainan, eta ni pentsatzen dut hori dela onumatopeia. Kolaboratzaile berri bat ebai Joxebe Iturriotz Feminista. Gizon, emazte eta beste. Zergatik gizonak hala eta emaztiak hola. Neska eta mutilien arteko arremanoiek ez dituen ulertzen. Zergatik neske patioan iskina batean egun berrinan, Serratik mutilak espazio guztiia okupatzen duten, zererratik mutilia joka ibiltzen dira eta neskak die horrazten. Josu Martinez zekaldiz ikako militanten ihesaldia dela eta nula paueko kartzelatik elkiko zitien jabakia hartuik. Haiinbat hilabbeteren ondoren IheSA nola mururatu erabaki zuten. Karrikatik espetxera sartu eta handik, Gabi eta Magi egi atera gozituzten. Hitzumandoka euskaligatietan, aste hartez zazpitan, aste izkenez, lauetan. Hitzumandoko! Asteunteko kanpoko mintsaldien txai joan, entzunendugu joan den urteko buru ilan eskolegriko laborantza ganbaran iraganden mintsaldi bat. Katxalin zentumarrik ikerketa bat egin du gaindegiaren laguntzarekin eta udal biltzaren zat Eskualeriko Pirineo mendi aldeari buruzko ikerketa bat. Demografia, ekonomia, sozial harloa azzertuz. Aztezken arratxuntako kampoko mintzaldian, arratxeko behatxuntan, Eskualeriko pidinio mendi aldea, katzalin zentu eskutik. Iris xunaz, edo eraikuntza publikoetan xartzeko edo leku publikoetan ibiltzeko errestasunetaz, barometroa plazaratu dute Andi Hirutanoita lau kolektiboko Elkarteek Ifar Euskal Herri eta Biarnoko Bost Mila Bistanlez Goitiko Ogoitabi Eriko Etxeer Igorri Galdeketen erantzunen zenbakien berri emandute Andi Hirutanoita lau kolektiboko Pascal Andi Azabal Asteazken untako gomitago izberin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 Eta prentsaz, uh, pundu bat lehenik uh, zer dira gainagusiak uh, edabideetan xarean eta lehenik uh, berriarekin abiatzeko. Titulu hau egizarte zerbitzuak aipagai, diru xarerak bermatzeko laguntza kenduko du Gipuzkoako aldun diak erakartze efektua eragozteko. Aurreko aldun handiak uh, sortu zuen neuria Gipuzkoan migrazio isuri artifiziala eta Et tu verras qu'il politique etako diputatuak azpimaratzen duena bete ez dituela eta iru urte barne desagertuko dela segurtatu du. Interes dunek beraz aurten dute gizarteratze laguntza eskatzeko azken aukera berrian aipagaia. eta munduko ekonomia ere haipagai berrian azkunde aurreikuspenak diaitsi ditu nazioarteko diru funtsak, urtarilean baino eskorago da nazioarteko diru funtsa eta bere ala hartzeko eskatu die gobernu Eta energia nukleara ere aipagai berrian jaurlaritzak ez du Garonia isteko asmoen berri, baina ospatu egingo luke Garoña zentral nukleara atzo naski, bai atzo jakinarazi zuten ELA sindikatuko kideek etxiko zutela. Iberdrolako presidentak sindikatua jakinarazi ziren zentrala etxiko zutela. Akzio dunean batzarean hitz magikoa falta faltazela erantzuen galanek enpresa, isilik segitzeko beraz hemen zer pasatzen den. Ipagaldeko hitzan aldiz, uh, dantzari bat hoian uh, inda hartagertzen da, dantzari eta musikaria, berekin egin elkarrizketa beraz irakur gehi Argian aldiz adirazpen askatasuna gai nagusi, aspi maratu zere berrian haipagai dela Asier López, kasetariaren aldeko elkarretaratzea eginen dela bihar donostelna, donostean mozallegari buruz beraz uh, main inguruak badirelarik ere seiterditan uh, kasilda ostatuan eta hemen argian uh, Europar bat asunean, sekretu komertzialak babesteko araudia. aipa Haipagai, informazio eskubidari beste mehatxu bat. Sekretu komertzialen inguruko aur, araudia johatzen dute Europako Parlamentuan. Enpresen sekretu komertziala babestu nahi du araudi proposamenak eta informazioa modu desegokian erabiltzea zigortuz. Hots prentxak ateratzen ditu nolako informazio sekretuak zigortzea da ere hemen helburu. Uh, Berazzo argian txetasunak eta argia mozalik gabe zenbaki berezia paperrean agertu dena beraz hemen webgunean ere ikusgai duzie, eta beste gai bat uh, argian, nui dubun mugimendua, Gatenentzako planaaireragarri du Frantziako gobernuak protestak baretzeko, Emen eberaz, zainoide butaz egiten du segipena, zuido eztean ere gai nagusiten hori untan, uh, argazki diende txubatekin, diendeak nahi du, haien hitza entzuna izan dadin tituluarekin. Kaseta puntu eusen iriel eta angeluren ezetza, bainan gainerateko errien baietza. Elepaz beraz bilduma egiten du hemen kasetak, media bazken ere bigarren gai nagusi delarik. Eta bestalde, Kirola Kaipa gai, errukbiaren eta pilotaren erreinuan lekua egiten ari da garazi futbol taldea. Uh, lanaren poderio semaitza keltzen ansi dira eta urtengo denboraldia bikaina izaiten ari da bai lehen taldearen zat baita gainen, gaine zat, gainera gainerakoentzat ere hemen kaseta puntu eusena ipagai eta bestalde Ibon Fernandez iradiren hitzak hemen zigora gelditzea ukatuz guztiz elbarritua izaitera kondenatu nahi naute esklerosi anizko itza pailatzen duen Ibon Fernandez iradik behin baino gehiagotan bere zigora gelditzea eskatudu justizia frantzisari hemen kasetan ipagaian Iris garritasuna aipatzen zuen orain txetan Kristof uh, Arotzarenak, bihargo izberin, uh, gomita hortaz izanen baita, eta media bazkek ere aipatzen du hemen, eta uh, nuide bu ere, antzuta aipatzen media bazken ere aipagei delako. Baion arat uh, urbildoko baita mugimendua Oztiral Gauerako, edo Oztiral Gauetik, hain deialdia egiten du kolektibo bateko. Hauek ginituen prentsan gure ipagaiak tenore untan xarean, Laster Peti gurekilan kantariarekin bere azken usta aipatuko dugu, Peti eta etxeko usta dizkoa apilareno gaita batean aterako baita, baina linik aitorregazkin zuri itza. Eusko Legebiltzarrak menpekotasun legea berritzea adostu du. Hemendik aurrera futbol estadio batean edota frontoian pipatzea debekatua egongo da. Baita Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako frontoietan alkoldun edariak saltzea debekatua egongo da. Neurri hauekin Eusko Legebiltzarreko alderdi politiko guztiak batekin dute. UPID eskuin alderdiak izan ezik. Neurria egokia iruditzen zait. Menpekotasun arloan, prebentzio ekimenak sustatzea garrantzitsua dela uste dut. Legea, indarrean jarriko da, eta jendeak beteko du. Ez dira, legedi honen kontrako editorialik idatziko. Etebeko tertulietan ez da, lege honen kontra egurra emango. Eta diario baskok, legediaren kontra direnen iritzia ez du portadan jarriko. Balkoietan, orain goan, sabor poltsarik ez. Iri hondakinen kudeagetan, atezateko sistema indarrean jarri zenean inpozaketaren mamua zabalduzuten, baina tabakuaren legea betetzen ez duenak zeireun euro ordaindu beharko ditu, eta lege honen kontrako insumizio jarrerarik ikusiko aldegu. Iikuiko zuk diozu bezala aitor hegazkin mileesker uh, laster, peti gurekin proiektu untaz, mintzatzeko peti eta etxeko uzta disko beria aurkeztuko du larumatean baiionan elkahen akustikoan eta hemen beraz, ez bakartzen, Ez barkatzen barkatu kantua. Eta etxeko usta hemen entzuten duzie hotzikarak disko behiaren Kantua eta ez barkatzen, ez barkatzen, barkatu, Kantua eta ni barkatzen genira. Zerri gama eragudut, peti, behintzatorein gure gomita dela. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarrekin, oskal irratietan. Eta gaur hauts uh, bat gurekin, denen artean ezagutzen den hauts bat, hori egeiten aldugu, disko behi batekin urbilzen dena, bayonan izanen da larumatean diskoa aurkesteko elkaren, eta apirilaren ogeita batean, ateratzen den diskoa aurkesteko, beti gurekin, ahatxalde honu? Ahatxalde honu. Peti, uh, gaur uh, zureki, gurekin zira, bainan etzira bakarrik heldu diskonekin, Peti eta etxeko usta, baita diskoaren uh, eramaile hemen, beste hiru lagun musikarrikin sortu duzu disko hau. Lagunekin orenak labur ala erraiten da, ez dakit ala izan den, diskoa grabatzeko, Peti? Bai, bueno, lagura da aspalditik eta bueno, taldean ere baspolitik e, elkarrekin jotzen dugu orduan aitzarrasi izan da disko daitea bai. Nola pasada beraz grabaketa, ikusi dut eh, azkenean ez dela kantu batola hola hmm. grabatu, moldaketak izan direla eta astapeneko kantuarekin komparatuz a, junt beste zerbait maiten zela ez? Bai, bueno, kantu bat zetan bai izan da gehien bat e, ba, estilo ba, estilo atletik e, aldatu direbizkat ba, adibidez e, Lehenengo kantuan, diskoko lehenengo kantuan, argiak errepidean, hori pehioli zarralderen leteraduan kantua da, eta hor, ni pentsatuan dukaren pixkat kantu folk bat eitea e, bizkorra gota azken nima, e, lokalian eta aldatu zenekoa kantua, eta gero estudioan sartu bitenia, ma pixkat, hori, ban bertan ideia berria sartu ziren, eta eta kantu ez guztiak, guenia bai, gehienak bai, aldatu den ziren pixkatuai. Mm -hmm. Ez kate da naikoa, bai. Bai, naikoa, ez. ez or, azkenean, eh, aipatzen oso justuki kantu hori, eh, bideoklipa ere gauk agertu da, ez? Gainera. Eh, bai, ustuz, gaur sartu dut bai. Gaur. Gauk. Gauk. Gauk. Gauk. Gauk. Gauk. Gauk. Gauk. kantuak banan-banan hartu gabe, ikusten da ere, nahizetan ikazudan, orainik diskoa osoki entzun, baina estilo desberdinak ere agertzen direla disko honetan? Baina, bai, kantuak neko ezberdinak bire bote bertziakin. Bada pixkoz denterik, e, bada blusa, bada folka, bada kantu instrumental bat ere, jose bak, bainioa eta nik gitarrak usteira bat ere ekin nengenuna. Baina, e, bero, bueno, kantu rokeroa bat daude. Bada, zetakit, ba, gospel edo blus, antzineko blus, kantu, kantu bat. Eta, baina, bueno, piskatza getu nahi, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta gero hori ba, batalderen laguntzarekin ba, bazkanian ustez lortu a, diskoa nahiko beresia eta nahiko ezberdina Naitara mm. Nahitara zen hori e, kantu bako txada edo bai estilo batean izaitea edo hala gertatu da? Ez, ez ni gustatzen zaitu hori biskatu, ba, disko behenetan, ba, disko soa zizatea estilo beharaz, edo, bueno, otizaietzen aiz biskat buskatzen ez diskoa saietan saietan naiz, ba kantu gogorre mozartzen ba hori ba, ba estilo beretik buskatzeko eta eta aurrekoak ere azken aurrekoa ez orineko akustikoa ezantzenen estilo berekoa baina bueno eh on diskoa adibidez hori ereneko estilo ezberdinak daude kantuetan ez ba da ba country ba da bluesa ba da roka, gustatzen zaiz pizkat bentik sartzea mm -hmm. Azken ez holako diskoa, izaitak asik bakar baten gisakoa ez? Bai, hori da, hori da, peskat aldaketa izatea eta eta guztu nik, nik behintzat entzuten dudan musika eta nire guztua behintzat bakantoiak horietan izlatzea gehiambat. Hor, um, aipatu uh, dugu astapenean, beraz, uh, peti eta etxeko usta, beraz, hor da diskoaren uh, titulua, zbaitzira bakarrik, eta azkenean lagunen arteko eta musikarien arteko lan bat uh, izan da, zer gatzik um, berriz aiekin musika jotzeko gogoa zenuen. duen? Bueno, aiekin jotzenean jarraitu dut, e, taldean jodugunean, bati bera aiekin jotzenean dut con toda la pisca ba, aurreko diska antzingo diska piskat izan zen akustikoa haa ba, izan martzen diska bera eh bueno, si litzenean hori ba ustenoen ba desberdineko kantoa gen du la akustikoa grabatzea bosk kantuko disko batean lehenengo eta gero belitzu ziren bertsuak kantua ba piska rockeroago zirenak edo elektrikoago zirenak ba, bigarren disko luze baterako zea E, kontua da, hori, ba, piskat, hola e, sortu dela kontua eta, eta taldearekin egia erram, ba, bizkustara gode, eta, eta orla, jarritza espero dugu demura honit. Mm -hmm. Grabak eta aldetik e, gehiagu zuzenekoaren aldea, ez, aipatu duzu ere? Bai, bai, kantu behienak diskonetan, hori, ba, ba zuzenian egitu behire, gainera grabazio ere ba zuzenian engenun, E, kantu baseak eta, bueno, prinsipio, kantua dena, denak lagu batera joan nuen, eta dero ba gainetik, bahori, ba pianoak, bozak, eta gitarraren bat sartu aparte. Uh -huh. Baina, bai, horren e, gara ba, kantu gehienak, ba, zuzunerako pentsatu dela. Baina, bai, hori, norbalian, hola gitan saiatzen gara beti. Ba. Zaitzu gustatzen, hola, instrumentuak, ba, bere aldean grabatzea eta ondutik dena kolatzea askenean? Ba, alizan ez gero ez, nahi hau dut zuzenean egitea beti. Mm -hmm. e, ustez, kantuak irabazen dute intensitatean eta pixkat, mori gora higoerak eta hetxirak eta dena batera egiten ditugu, eta hori duan ustez gero entzutera hori duan nabaritzan dela. Baina, bueno, e, estudio txikitan grabatzen denean, ba, ezin da dena batera grabatu gehien bat hori ba, ba, leku kontu engatik. Mm -hmm. Eta urbana estudio batean grabatzen duzu ma peskat hori aprobetsatu nahi dugu, ba, aprobetsatu dina ez. Uhum. Beraz, zuzenekoak prestatzen dituzu, ere pentsatzen dute helburua dela, ere orain be eszena gainera itzultze ez? Bai, bai, bai, bai, maiatzaren zazpian dokago e, orkazpena donostian, donostiko e, antzukizarrean, no, Eta bueno, hor, egonen gara ba, diskoa grabatu dugunak taldean txeko guztiak eta gero baitere ba, diskoa anpartatu duten eskitzuk minatxo bozekin eta txuzaran buru teklak sartzen ere bai. Mm -hmm. Eta bueno, hori, nien dugu ba, bizka diskoa horkeztu eta gero ba, ba, antzingo kantu zarrbatzu gara jo. Mm -hmm. Eta bertxioaren bat ola zerbait bere isea gure bai. Gadoz. Zugu eipatu behinen uh, diskoaren titula otzikarak uh, izena eman diozu diskoari, beh izeneko kantu bat ere bada, zei espiritutan azkenean iratzi duzu disko hau, zei spiriturekin? Bueno, espiritua kantuak egitea, kantuak egitea, e, diskoan izlatzea eta jendea egin ba, partitzea. Eta hortaz aparte, ba... Ba lan horrekin, hori da kontua. Eta gero hitzen aldetik erran edut e, iluntasun gutiago ez, agertzen da? Bai, bueno, iluntasun gutiuk kantu batzuk badire ilunak ere, baina agian bertzen moduko iluntasun bat izan da. Ez da iluntasun ezkor bat, baizik eta iluntasun ezagitea, cinematografiko bat errangenea zaka izan entzela. Uh -huh. Eta, bueno, izenburua izan burua gehien bat, bahari ba ez, ba, e, nik musik antzuten duanean, ba, kantu batzukin otzikara sentitzen dut, eta ideia da, ba, bizka entzuten duen e, bantzule horrek, oa piskat, otzikarrak sentitzea kantuak eta, eta musik antzuten duanean. Hori da, izenburuaren buruaren, eldoa piskat. Hagoz, engai amendoa ongea hartzen duzu, beraz, eh? Otzikarrak sohtzea entzuleari. Bueno, horiak kontua. Lortzen dugun edo ez bueno de bertze kontua da, baina bueno, saiatu bentzat egiten gara. Aurkespena <gibarra> egan bezala Bayonan eginen da lehen aurkespen bat larun batean. Elkarren eginen da. Bilbon aski ustut dut izanen dela. Zukautatu duzu, bayonan egitearena? Ez dela investeo iturarik hemen go Elkarren ikuste olako konzertuak? E, hori da ba, promozio kontuak dire eta gehien bat diskatzeko kontuak uh -huh. hori dire elkarreko el den dan. Uh -huh. Eta justuki... Zainatuko gara ba bailonan ere al badin bada, ba, bertzele gure matean jotzen, baina bueno, prinzipioz, hau da hori ba akustikoa nenaiz bakarrik eta pixkat, ba diskorkozpena izanen da. Uh -huh. Justuki, eh, diskoetxearen eh, autua, uh, aldiuntako diskoa, beraz, elkarrekin natera izan duzu, eh, zergatik gatik autu hori egin duzu? Bueno, ba, gehien bat... Taldera grabatzeko batzeko eta Estudio Beresia Zutelako, Zkoristuan Estudio Katelako, eta probatxatu du horri ba diska puska hituko nahi eta etxeko usta, eh, Elkar diska argitaratzen duen diskoa, otzikarak deitzen dena, apililaren hogeita batean aterako da, jadanik bikantu ere xarean entzuten alditu zue bideoklip batekin, eta larun batean Elkarren beraz peki akustikoan entzungai zazpietan ez? Bai, zaspita, bai. Zaspitan, larumatean. Petit, mile eskerre. Baila, suri. Ulan, eta urduan erkarzen ginen aur guztiak, pan errepide wazte errean, autoen argiek itzutzen gintiusten, gure ondotik pasatzean, Lasteraz den ginen solatzean Aurbatek historio beha kontatzen zuen Darbara gina otxean Kamio luze bat ibiltzen da berrai Eta hemen pasatzen da noiz nahi Zatoz itza lori, Geldi zaitez hemen, utzi da zu urbiltzen, da barrenean Argiak errepidean gaitzen da kantu hau betiren azken disko apilaren ateratzen da eta erramezala uh, lanumatean bai honan elkarren entzungai eta ikusgai ere. Iris garritasunaz edo eraikuntza publikoetan sartzeko edo leku publikoetan ibiltzeko errestasunetaz barometroa plazaratu dute handi hirutenoita lau kolektiboko elkarteak Ipare Euskal Herri eta Biarnoko bost mila abiztanlez goitiko ogoitabi eriko etxeer igori galdeketen erantzunen zenbakien berri emandute. Handi iruta noita kolektiboko paskal handia zabal, aste azken untako gomitago izberin. Eta hitzitaputz, emankizuna horretan bukatzen da gaurko, baina makizie, bihar astezkena da. Beraz hemen izanen gira eta Seiak artean, eta Astezkena izan ki, ere Marko hor izanen da gure artean. Zertaz hariko gira, be, kusiko, arteaz, aintxegur, ze arte motaz, eta behori, bihar jakinen duzie. Bostak eta Seiak artean erran bezala, Mementuz, Seiak Euskal Iretietan.